פרק כה. ויוסף אברהם וייקח אישה ושמה כתורה. ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. ויוקשן ילד את שיבה ואת דדן ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים. ובני מדיין עפה ועפר וחנוך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 מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים. ויגבע ויאמות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון, בן צוחר החיטי אשר על פני ממרא. השדה אשר קנה אברהם מאת בן שמה קובר אברהם ושרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם לחי רועי. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית, שפחת צרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם. בכור ישמעאל נוויות, וקדר ועד באל ומפסם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותמה, יתור נפיש וקדמה. אלה הם בני ישמעאל ואלה שמותם, בחצריהם ובפטירותם, שנם עשר נשיאים לאום ואלה שנחיה ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים, ויגבע, ויאמוט, ויאסף אל עמיו. וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. פרשת תולדות, פרק כה, פסוק יט. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה, בכחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדאן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. לא ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את אדוני. ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת,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 הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, היא שבעה לי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל, וישת, ויקום, וילך, וייבז עשיו את הבכורה.